Батько не скривав своєї якоїсь своєрідної радості, коли впевнився, що око Володька ціле. Він ревнув невиразно, грубо, як звір, котрому пощастило піймати якусь незвичайну поживу. Грубезними своїми пальчищами вичавлював з намоченої намітки кров і все вимочував та вимочував залити нею око. Під тим оком двома підківками червоніли розшматовані до кості два шрами – Володько не міг так довго витримати. Він стиснув зуби. Вони німіли. Іноді їх зовсім не чути було в роті. Але його нудило, і в голові щось болюче сверлує. Ледве-ледве виговорив. «Ой, тату, я ляжу!» І останнє слово вимовив уже лежачи. «Тошненько мені, старий, ти дай йому відпочити!» – тошніла Настя. «Давай-ноти вату!» Тошнієш. Бато тим поможеш. Вирвав з рук Насті вату, нову, чисту. Наміченою стрічкою заложив ціле око і обережно, як тільки міг, своїми ведмедячими лапами тісненько, по-батьківськи, обандажував голову сина. А тепер, стара, пар швидше молоко та звари легко зо два яйці. Він мусить попоїсти. Цілий день налазилося. «Можеш ти їсти?» – звернувся до Володька. «Ні, він не хоче їсти. Це він виявом похитом голови, що дуже швидко наливалася болим, тяжким та розривальним. Не зачіпайте мене!» Вдалося йому витиснути крізь уста. Вони засихали, запікались, в'яли, не хотіли ворушитись. Батько присів на краєчку і довго вдивлявся у Володькові малі бліді щічки. Обоє очі зав'язані. Чоло також, лише щічки, кінець носика та спраглі уста свідчили про буття батькового сина. Що він тепер думав? Годі було б гадати. А геть увечері, коли всі впоралися з худобою і посходилися до хати вечеряти, стало сумно і ніяково. Всі підходили до Володька, вдивлялися в його роток, хитали головами. Їжа навіть не бралася. А дядьків Василь, що вихором улетів до хати останнім, побіг до хлопця, присів коло батька, нахилився. Як усе добре, казав він, скінчилося. Але що нашого Володика так скалічено, то все ні до чого. Біднюсінький мій цвяшечок. І Василь обережно, легенько, ледве доторкаючись пучками пальців пов'язаної голови, гладив мало, гладив довго, пестливо. Володькові знову, як тоді після прочуханки, зробилося шкода самого себе. Від цього в грудях щось болюче купчилось і тисло. Хворий не хотів їсти, але одну шклянку молока мусив таки випити. На цьому настоював батько, а Володько не посмів противитися його волі. При їжі він виразно відчував, що немає двох зубів, але що ж, це ще не все. Найприкріше було, коли, прокинувшись другого ранку, він відчув, що праве око не ворушиться. Воно все залилося темно-червоним затюком, вата міцно присохла і її тяжко було відірвати. Коли батько зняв пов'язку, побачив на місці ока засохлу шкаралужину. А де ж око? Боже мій, боже мій, невже воно витікло? І батько відмочує теплою водою присохлу намітку та вату, накладає свіжу, зав'язує і відходить знову до машини. Щоб там не було, а домолотити збіжджя сьогодні мусять. У них вже з братом одна спільна машина, а тому треба квапитися, щоб міг ще помолотити і Ілисей. Сьогодні і Василь мусив таки залишитися дома та гонити замість Володька коні. З цього був дуже вдоволений, бо школа ніколи не манила його. І коли всі відійшли до машини, а мати пішла поритися біля худоби, у хаті залишилися тільки Володько та Хведот, що спочатку не міг зрозуміти, що то з Володьком трапилось. Він ніяково вертівся коло брата, придивлявся, щось міркував. Часом підійде. Воводько, Воводько, дуже тебе бувить, питає, та на шпиньки спинається, щоб зазирнути братові в обличчя. Ах, іди ти собі, відповідає той, і Хведот далі нічого не розуміє. На дворі гарчить машина. Но, но, гукають поганячи, а в такт батоги. Володько намагається визволити здорове око, яке тільки злегка припухло – бо темнота обридла йому. В лобі над бровами щось дуже тисне і заважає розплющитись окові. Одначе Володько розплющує його і дивиться в стелю.